İxfa-ul Mim Sakima. Əcer sukunlu Mimdən sonra B hərfi gələrsə Mim hərfi B hərfinin içərisində gizlənəcəkdir. Bu zaman səs xayşunmand, yəni burun boşluğundan çıxar. Misal olaraq: Yawmahum Barizun. Gəl indi dərsə izah edəy. İxfa sözünün lüğəti mənası dediyimiz kimi Gizlətmək deməkdir. Və istilahi mənası isə, təcvid elmində mənası isə, hər hansı bir hərfi öz məxrəcindən çıxartmamaq və onu burunda gizlətmək deməkdir. Əsəkinə sözü isə sukunlu deməkdir. Yəni, burada sukunlu mim baş verəcəkdir və ya gizlənəcəkdir mənasını verir. Əgər sukunlu mimdən sonra yani gəlin misala baxaq. Yevməhum Hum sözünün sonu sukunlu mimdən bitmişdir. B hərfi gələrsə və sonra hum sözündən sonra isə bərizun sözü gəlmişdir. Bu zaman mim hərfi b hərfinin içərisində gizlənəcəkdir. Çünki biz deyirik ki, ixfaz sözünün lügəti mənası gizlətmək deməkdir. Deməli, burada Mim hərfi B hərfin İçində gizlənəcək Və səs də Xayşumdan Yəni burun boşluğundan çıxacaqdır Və təcvid əhkamına Görə Bu misalın düzgün oxuşu belədir Yəvməhum Bərizun Bir də oxuyram Yəvməhum Bərizun Və burada Mim B-nin izlənmişdir və səs də xayşuman, yəni burun boşluğundan çıxmışdır. Misalı bir də oxuyuram. Yawmahum Fikir verin. Mən açıq və aşkar bir şəkildə yawmahum barizun söyləmədim, amma yawmahum barizun dedim. Bu o demə idi ki, sukunlu mimdən sonra b hərfi gəlmishdir və İxfə-ül-mim əsəkinə qaydasına görə Mim hərfi B hərfin içində gizlənmişdir.